Мені сказали, що по вас били ракетою, що розгромили їдальню збірного пункту. Підполковник Сей заявив, що він вимушений попросити у командування два броньовики. Це трохи втихомирить гарячі голови. Голови втихомирюють не броньовиками, сказав я. Ми з майором Михном зараз йдемо до наших людей і зробимо все для їхнього заспокоєння тому я просив би вас обійтися без збройної сили». «Я вже без сили», – розвів руками Сейс. «Тепер я тільки виконавець наказів вищого командування». Я мовчки кивнув Гаврилові Панасовичу, і ми вийшли. Поповна здогнав нас у коридорі, забіг наперед. «Капітане, підполковник Сейс пропонує послати з вами для охорони відділення військових поліцейських, так буде краще». «Подякуйте, підполковнику, – сказав я, – але ми підемо без охорони. Це наша внутрішня справа. Американцям не варто втручатися». Коли ми вже були назовні, Гаврило Панасович попередив мене. «Майте на увазі, Миколу Федоровичу, я без зброї. В коляди того понапихано пістолетів у всіх кишенях, а мене щось до цього заліза не дуже тягне». Я заспокоїв його». «Стріляти нам не доведеться. А я б теж викинув свій пістолет, та він у мене іменний, багато з ним пов'язано і служба вимагає. Але тепер наша місія миротворча. Ніяк не можу зрозуміти одного. Чому ніхто не прийшов до мене і не сказав про те, що назріває? Ну, просто прийшли б і поскаржилися. А є ж тут командири». Скільки разів зустрічався з ними, обходив корпуси, знайомився з народом? Чому ж ніхто жодної вимоги, жодного побажання? Надто багато близько у вас, товаришу капітан. Погони блищать, ордени блищать, чоботи блищать, і весь капітан блищить і сяє, не підступитися, ні поглянути. Ви з першого дня, як заявили... Ми зробимо все, щоб усіх вас зібрати і відправити. Так і пішло. Ми – ви. Ми – перший сорт, вища влада. Ви – сорт другий. Попихачі, щось ніби неживі предмети. Я ніколи такого і в гадці не мав. В гадці не було, а в словах було. А оця ідіотська воєнізація збірного пункту Строєва підготовка, перевірки, патрулі, днювальні, переднювальні. Всі сподівалися, приїде представник радянського командування, поламає всю цю механіку, а представник прибув і, ну, гратися у солдатиків і собі. Ось ми з вами йдемо вулицями вже не мирними, а збунтованими. Небезпечно, героїчно і як же благородно. Двоє проти стількох тисяч. Але де ж ці тисячі? Ніхто не нападає на нас, ніхто не вигукує своїх вимог, ніхто не виходить на зустріч для переговорів або хоч для того, щоб почути наші обіцянки, цяцянки. Справді, ми йшли пустельними вулицями. Але зовсім неподалік, чутно було гамір і гудіння натовпів я завертав туди, ми доволі швидко опинялися там, і знову пустка, жодної душі настороженість і темне очікування довкола. Знову і знову кидався я на гук натовпів, а вони щезали переді мною, мов, дим на вітрі. Я вдарявся грудьми об порожнечу і мав би безпорадно впасти, коли б не зауваження Гаврила Панасовича, що з мого помічника перетворився на якогось третейського суддю, на мудрого спостерігача і провісника всього, що станеться». «Отак ходити однаково, що воду ножем різати», – сказав Гаврило Панасович. «Але чому, чому вони мене уникають? А що ви їм скажете?» «Слова їм не потрібні». «Я ж казав уже, народ у звірів, побачивши, що начальство прикотило з хемера і поїхало собі, не кивнувши пальцем, щоб щось змінити». Від того, що ви з підполковником Доросом носи один перед одним дерли, нікому ж не стало краще й на крихту. Звідки вони знали, що там між нами з підполковником? Може, ви все повідомляєте? Може, і я, може, сорока на хвості. Як то сказано –